Pascal etxe pareren uh, estudiotan gide beraz azpaxnean. Egunan Pascal. Egunon, papi? Pascal aspaldian ibilizira uh, musikarien uh, munduan lehenik zuk lehen ugatsak ekin dituzu musikean gitarista gisa. eh? Bai, hori da ikikuskagiak taldearekin biurthteerekina Gajaztak talde, ba, talde batekin? Lehen bezala eta eh? talde bat sortu lagunen arteteana, frogatu pixkaa bat eta jo aaz jo ere zuzenean. Hai hori hori izan da bai bai! Gauza sereo sagoak jindira eh? ikusekin. Ikusekin bai. Sereo sagoak ziren gauzako. egiten ziren... A... Behor montatu genuen be periko, be zautzen duzun periko, peio, xabirekin, joan. Bai, eta hor atera genuen berrenego diskoa, bigarren bat, bauri, bai. Eta hor arte, teknika aldetik, eta ze haremantzituen hori guziekin, mainekin, mikroekin... A... Beti interesatu zaita, di bez, uh, f, lehenengo di, diskoak grabatu nuenean, uh, ikusten nuen teknikoa lanean, eta beti interesatu nuen ebe, nola ezartzen zuen ebe, mikroak, prebiogak, egiten zuen, nola ekualizatzen zuen, nola... Beti interesatu eukidut, eta niko horretzen Gaztaroan, joiten nintzela kontzertuetan eta beti gelitzen nintzen maiaren ondoana Eta begiratzen nuen, egiten zuten. Eta momentu baten, eh, jandut, nahi egun uela, uh, mai baten atzean uh, egon, bai, gitarrarekin haritzea uh, baino, bai, bai, bai. bai. Eta noiz izan da, gero, uh, noiz chartu zira mundu horretara, togoetzen zira? Soin nuen, Izan da, amazazpi uchterekin, uste dut, uh, alean zomadekin, joaite nintzen berarekin, zonoak uh, egitena. Uh, Ala itzta amaidegekin, gara itzta Ben, konzertuak uh, joaite nintzen laguntzaile moduan, udako lan moduan, uh, be, uh, berarekin. Ah, eh. Son horrizatzaile untaz, alean, etaz, justokera, haitzen zuten gauza gutilekin hainitza egiten zuela. Maite zuen inala guti egitea, mentoz gauza aldatu dira bena. Bai, bai, bai, Eskola honean zinen? Bai, tek, teknikarari osona zen eta pf, elektronika kontrolatzen zuen, ez dakitzen, zen pertsona bat oso kompletoa. Teknikan oso kompletoa zen, bai, bai, mm. alean zomatu, bai eta muntatzen zuen bere ekipoak montatzen zituen ze berak egiten bafleak bai gauratzen naiz ongi sonatzen zutela bere bere, bere ekipoak bai aurreitzen gida garaziko gaialaiak eta trinketak eta eskerpaletak eta zirela opariak hori soinuaren aldetik ez batere batere nahiko sailako bai leku euskaregian ba, ez bakarrik euskaregian leku sitan bai, ea Ni horain lan egiten dut ez dakit zenbat aldekin, eta joa egiten gira ez dakit uh, uh, ehozen lekutana munduan, eta pf, le leku uzietan, leku uzietan arrazoak daude, e bai, bai, bai, bai, sala perfektuak, eh? guti dira, eh? oso guti dira, azkenean. Pf. Obedena, niretzako, sala moduan, eta bal, Ah, baina komparatzen bali mauz, ez dakit hartzen bali mauz, gero Santana, Santana Bilbon, ez da bateri gaizki, baina... Oberena, oberena, niretzako atabal, atabal, bai. Hemengo sala bai. Zer da teknikari baten dako sala, oberena edo ona, erraiten duzularik? akustika da oso landuta uh, ekipo ona dute, ekipotek humanoa oso ona dute, uh, Humanoa da garantzi zuena, eh, jaiteko, baina material eguna daukate, akustika dena daukate, da pakosoa daukate beraik. Rige pizkabat! Kolorean ikoste duzu, berkuntasun bat! Emen egia erran unta trompatuko nintzen. Eta bat duzu zuzule egiteko manera mekerotak utiago Ez egia horra... Gigerik ede duzu zuzue? Ez, gigerik ede duzu zuzue? Ez, beha egitea, pasatzea... Batetik bestela? Ez... Ah, eh? Ouais. Eta maite duzu zuzule lanak? Ez zira ula hasi, ene ikusten dugut material unekin, zure lehen estudioa, ze izan zen? Ze izan zen, ere nengo estudioa materialen aldetik? Uh, Seu kanduta, pasan ez etapa... Lehenengo le estudioa izan da SSL batekina, inogez du jakingo zer den SSL bat, behar behar... Ba, edela... Marka, ahondi bat da, mentoaz erraiten aduzu, estudioak basuan hori hemen? Be, elkarrekoak, ba, alkarrekoak, el dute, orainik, nik saldu dute dut, baina beraiek daukate, a, a, daukate orainik estudioana? Hau analogikoa. Analogikoa a, eta gehi, pf, dena pf, kompresoreak, dena ugei batzu... Ez takitzen, ez... Material profesionalak dira, badute mm. entxatu dituzu bat beno gehiago? Bai, bai, hori da. Eta gelitu naiz, ni azkenean a, maite nuen e, aparatu guztiekin. Hor ditudan e, estudioan, a, simplifikatu dut pila bat. Maia salduta, kompresorak ez dakitzen bat kompresore salduta. Baina, gelitu naiz, maite dudan materialarekin. Or, bai. mm eta maite duzun soinuarekin ere hemen azkenean lortu duzu uh, gela bat berhasme sala. Bai, bai, bai, bai. beste estudioa izan hain beste landuta, orain dut bene, benetazko Scoshala bat. Hala, uh, Veneta bat, Veneta Scoshala grabazio gela bat uh, da super egin dezaket, uh, bueno, nahi hola, nahizudanago. Egaski mm. sou les bigarenne estudioa da. Uh... E, e da? Bigarena, bai, lehenengoa zen Bardozena. Uh, eraikinuen erenengoa eta uh, lan egin dut uh, behar oh, saldu nuenetik beste, beste txea uh, egon aiz lanean oh, atuhi estudioan eta uh, hemen bukatu dut uh, doela zita gete, iruila bai bada ono tindu usainak asik, hemen okay. behia senditzen da <laughs> eh, behia bai bai <laughs> bile surkien lotura Horren askakuntza, pasabire erresena, utzkalapita txuena, ez diakinaren urbila, nire geroaren giltza. Habera ezta zunduina, nire urratxana, segina tere na esketa eskeleskuina begi da Nik ni kez ta izan dena, paskal etxipar erekin bai gira, zure estudioa bisitatzen hasiko gira, lehenik parteuntatik iduridu hor apartamendu bat bat dela Da apartamendu bat musikari da, be, nik lan egiten dut gehen bat uh, egualdeko, kataluniako, Espainiako taldeekin, horrein lan, lan egiten ari nahiz, or, Galiziako talde batekin, Fias de Casandrarekin. Eta, eta beraz, be, a, talde horiak etortzen direnean behar dutelo egin, edo oterera joa iten dira, edo bestera batzuk gehalitzen dira or, apartamenduan. Hai, mm -hmm. Hori behar ezkoa zen ere? Beha jezkoa hobeto da ukaitea, bai, bai, ez dakita, da, kita, da e bat, eta batzuk aldute pagatu, ebe hotel bat, beste batzu, ebe baute beste augekontu bat, beraz. An... Baina ongi, ongi, be, bai. Aya, gero, hemen txak zengitearik, hau zure, xala, nagusia da, e, usu... Beltzak dira, aurlako estudioak, bai den zu, kautatu duzu plafoia suriz egitea, eh, peskat, argitzen bai. du? Argitzen du, bai, bai. Ni nahi nuen, behira, be behar, Leio duzu, lehiu handi bat, or, bai. Uh, bat hemen bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Kamporat duena, eh? Bai, kamporat eramaten duena, beraz, uh, bai, nahi nuen, argitasuna aurreko estudioan, nuen, zen nahiko iluna, Depresioan du... jaxen zira hori? Ah, bai, bai piskatu, eparzen bai, bai, duzun... Eparzen bai, duzu, ez dakitzen bat ordu estudioan, gainera, da... Bai, nahi nuen argitasuna ah, bai. Oial gixako paretak dira, eh? Oial film batzu dira, bai. giberean ez dakitzen bai. gaur den? Pfff, ratzean duzu, difusore batzu, bastrap batzu ituzu, absorbente batzu dituzu... hori... Eskinetan hor uh, absorbentea, hor eskinetazkegen uh, uh, abs, uh, baztrapatzu dituzu. Zer da um, vibrazioan uh, atxikitzeko? Atxikitzeko, bai kontrolatzeko. Baztrapak horiek dira da um, grabeak kontrolatzeko. Mm. Eta gero difusoreak ebe, uh, da kentzeko jederba salan. Uh, Biziki estetikoa da, uh, plaka hundi batzu dira, uh, gibeleko unek egiten ditu bi metro erdi, ahize ez, largo gibe, eta gora. Bi berrogei bidek uh, bat hogei. Uh. Uh. Eta bat hogei bat hogei Eta ateratzen dira lauki batzu, orten ez dira bateri denak beh uh, beh natasunean, eta horrek egiten du, horiak uh, zuna hausten duela? Hausten bai. Re bai. Paletetan, bat duzu, uh, plafoian ere badira? Bai, bai. bai. Daber gauzo herdina da reflekzioak uh, luhitako reflekzioak uh, austeko. Bada bedina bat bistan emaiten duena beraz grabaketa tokioktarat? Bai. Da ikusteko musikariak. Stan da pasatzen uh, beraz grabaketa. Bai, grabaketa edu edu Salamondian bestela sala txikian grabatzen ditut ere gauzak. Bada beste sala bat nahiko mate da uena hor uh, deitzen den ari 300. 300. 300 baia. Ez da norbait iltzeko, ebena. Eh, zaz, zaz. Hora, <laughs> emaiten zuzer, amplia, gitarista baten amplia adibidez? Adibidez, edo adibidez, egin behar bain ima dituzu oso mateak egon behar direnak telebistarako, edo uh, speaker entzako, behar jabatzen ditut hor. Zuen etxaila, soinu teknikariena hemen estudioetan da oi hartzuna. Oi hartzuna, bai, bai, reflekzioak, bai, bai, bai. Eta, ez da, deususenik, pare eta geienak ez dira susen? Ez da, ez da bat ere, ez. Ez dago da bat susena. Uh, Bestela no, dutzen dute bat bestearen kontra, he? Eh? Horria, horria, uh, uh, bai. Eta, bitxiki, aski paradoxala da, gero... Hemen datuko duzuela, oiartzuna hemen direzuela, reverb eta beste zuen yeah, yeah. uh, uh, plugin eta gutziekin. Baina ba, kontrolatu eta gutxien ez. <laughs> yeah. Kontrolatu dezakezu bali mauzu uh, oiartzuna, zure salan, hori ezin duzukendu gero pistatik. Nahi bali mauzu, be oso ongi efekto bat, hasieratik nahi bali mauzu efekto bat, olako efekto bat, ongi. En, ala, kontrolatu dezakezu uh, ben hasten duzunean. Gero, daukazunean bat oso oso... Ba, Hitsa da ez du harimarik. Horri da, horri da. Horri hartzuna maiten duzu denetan, reverbori e maiten duzu denetan? Depende produktioak, bai. Ze uh, instrumentuetan? Ba, eh? uh, baterian, bai, bai. Depende ze bateria eren. Aioan, zerbait espermate, jun bat gaitzen duzu eta kitio. Aioez, jun bat, da, ahunditzeko pixkat soinua bain ez duzu nabarritzen. Ez duzu luzatzen gehiagi, ez duzu refleksio luse bat. Jum Hori erraite duzularik, egen er, nahi du, uh, reverba kotsak bat duela bere izena, eta gela baten amditasuna erakusten duela, hori horrek. Hori ha, bai, bai. Jum, pleit, edo bai. Zati batean, ema dituzu, desberdinak hau txan, uh, parte batzutan... Uh... Kontrolatu ezak ez zu nahi duzuna, nahi moduan, nah... kolpe baten bakarrik nahi duzatu uh, soinua, bai. Ah, Argitasun zerbait emaiten du horrek, politzen du? Uh, Argitasun... Uh, depende, depende, ah. depende, depende, ze xoinu duzun. Horengi uh, belean, gidea, gidea, gidea, gidea, da depende. Ushu, entzuten ditugu adibidez, um, uh, saltzako, trompeta horiek eta kobrek, ba hituzte, oiarzun hainitz? Bai, bai, bai, bai, bai. Badira hola kode batzu, ezin dituzunak kautxi, edo erabiltzen direnak, eta beraz hori egiten duzu, edo maite duzu kodean ausstea ere? Ni maite dut kodeak ausstea bera, bai, egin behar da, pune ustez. Gauz batzu, irrespetatu behar dira. Dependez dep, depende egiten duzuna, norrekin egiten duzuna, taldea pres balimada, haustea, hauste, kode gu, guzti horiek, zagoin jongo arazorik. Batzutan, bai, gauz batzu, efekto batzu, osongi funtzionatzen dute uh, musikarekin, beraz, uh, utzi behar dira batzutan. Hortaz aparte, zer da gehienik egiten duzuna? Tratatzen da, gompresatzen da? soinu bat? kompresatzen da, bai, depende, depe, pf, oria, de, depende, uh, depende, depende, musika, depende gauzatzuk ez ditut jatatzen, beste batzuk, bai, erabide izakezu uh, kompresore bat, uh, mantentzeko soinu bat, erabide izakezu kompresore bat, efekto efektomoduan ere, depende ze nahi zuen egin, azkenean komprimitu dezakezu bai, edo ez, depende ze maitza nahi eman bezure pistari, zure zure asketari ere. Hemen zure postuan behar duzu haini zentzun musikariak nahi duena. Bai, Frustrazio bat jokzen al du hoge ere? Banik bai, askotan be hitz egiten du taldearekin eta ados balima naiz ez dakit, uh, ikuspuntu berdina balimadugu. dugu uh, ez balima da batere berdina, behar ba, be, ez dugu lan egitean egarekin, eta be? kito, eta ez balin badagira ados, gabuz batzukina, hala, ezago ino garrasorik, eta obetoa lan egitea nox baitekin ulehtzen dizuna, nik ez, ez dute inpusatuko ez zer taldeari, adibidez nahi balin badu uh, bide bat hartu, eta nik ez balin badana uh, sentitzen kapas hori egitea, behar... Uh... Hala, nik egeiten dut zenean taldeari hobetoa beste norbaitekin egitea. Gertatu zauzu hori? Bai, bai. Zergatik, zer ziren desa doztasunak edo... Hala, uh, bon, musikalki... Azteko, ez balin badut maite musika nahi ez egitea. Ez estilo zen? Uh, pop. Eh? Pop talde bat. Nik duzu pop talde hain itz. Ah, bai? Ez uen bat ere maite. Hala egiten zutena, bai bai. Zagoin niongara zorik. Ezin zen, sentitzen eros, be, bere musikarekin, beraz uh, ala, esan taldeari, hobetoa be, um, bestena joa haitekin egitea. Ah, bai bai. Esna, hau esne beltza. Hagoek <totipen> beti animalek xoi noa dute. Oaxen gira hemen, oaxen gira zinez, hainitzez goratu dela volumena, eh? Bai, nahi zeta ez duzun deuz aldatu. Baite dute, hauek, eh? Emen beraz, ikbat dugu, eh? Bigeren Gela hori, hau ere biziki importanta da. Soinu aldetik berdin uh, tratamendu horiek baditu hor, uh, ango estudioak ere. Hor, ze grabatzen alduzu denetarik, musikatrez nagusiak, hor grabatzen dituzu, ba, gauza hondiak? Ba, ik, gauza hondiak, bateriak, uh, bateriak, ego zein gauz, de, de, denetarik behira, ba, mikro bat ere, grabatze, hautsak grabatzeko, pf, uh, gitarrak, uh, orain arte grabatu ditu instrumentoak izan dira bateriak, bateriak, gitarrak, hautsak, eta izak. Bitseki, hemen ere, hainitza argi sartzen da, baita berina azkoa ate haundi bat, Vai. eta horren ondoan emaiten duzu bateria doilea. Ez dut do, do tra berina izaitak? Ez, ez bateri, dituzu gero difusoreak beste aldean, da diseinu bat, estudioan, landuta, eta daukazun, Elemento guztiak dituzun, elemento guztiak dira, dira, dira pentsatutak. Mm -hmm. Norbait diseinatu dit hor bexalak, eta beldu jaukan dute eh? hasieran hor lehenengo taldeak grabatu da beldu belduja nuen, eta nahaztu da nean hor lehenengo taldea, Uf, erjaite nuen, joa, bai, ikusiko, da sorpresa, ezin zu, inoiz diakin, inoiz diakin. Bai, estudioak egiten dira, baina... Hor, ikusten duzu emaitza, be, asten tzarrenean Eta asten tzarrenean jabatzen. Emaitza ona, txaxa duzu, eta kriston txorpresa ona ukanduta, meen kristona, eta superpozik nahiz, be, indiaten lanarekin. Zukere eman duzu denbora untan? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Agur, agur Euskaldunak, agur Euskal Herri. sia Teknikari lana ipatzen dugularik Paskal, hemen uh, biztan da lehen gauza uste dut musikaria eta bere musika tresna dela, ez? Zure uh, soinuaren bidea arzenderarik uh, horrek badu lehen importantzia musikariak nola jotzen duen. Hori da, da garantzi suena, nik ez, ala? Zuk, edertuko duzu bere soinua, baina ezingo duzu susen agarazi edo hori uh, guzia ez yes, balin badu uh, ongtzen bere uh, be, katsekin geldituko da uh, grabazioa edo bestela, bai orain zuzendu dezakezu gauzako jotulsekin uh, protul do kubabadoxiekin edo naizun proarekin zuzen uh, du. orain garai baten zuzen zen nuena, gauz guztiak saietzen nintzen uh, beti beti betikitzea uh, zerbait super uh, super zorrotza uh, super uh, oso landuta orain saiatzen naiz saiatzen naiz uh, Musikareak jo diod, duten moduan uzten eta ez ikutzea ezer edo edo gauz oso gutxi. Inperfekzioki pixka bat. Inperfekzioekin ustea bai gauzak bai. O galdatu da pixka bat orde Latu da pixkat. Dependez tal talde batzukin egin dezakezu, beste talde batzukin ez nahean nahi dute dena super dena perfecto, dena dena dena bereere beste batzukin uh, utzi dezaket. talde gutxi dira, jendean nahau perfekzioa in imperfezioa baino momentuz ikusko da demorarekin. Ez nuke salatu behar, baina gertatu zauzu, talde bateko gitarista txar bati berriz grabatzea, bere partea, ez zelarik hoz. Hor egin Ez takit. Bua, ez du egin talde. Ez takit, pasazait. Bai. Bai. Eta, hu, erraitea musikariari oh, hau behar da berriz egin. Hori, hori da, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, itzegiten dut, komunikatzen dut pila bat musikariekin eta uzten dut super argi gauz guztiak e, utzi bat duzu, bai, bai, bai, bai. Bada beraz musikariarena, bada gero mikroarena, zoin mikroa utatuko duzu nun, hain nintzen, entsegu egin dituzu, pentsu dut ere? Bai, bai, ba, ba. probatu ditut, zenbat gauza, bai, bai, bai. Mikro, materiala, haipatzen ginduen ere, uh... Preampliak nuntxar zen dituzun, horiek guztiak, horiek ere behar du, soinu kateak behar da irrespetatu. Hori da, soinu bat irrespetatu behar duzu, ezin zuukan mikrokriston mikro bat, eta preamplifika dure txar batekin lan egin adibidez edo konberti. Da, garantzuena, konbertidorea, prebioa eta mikroa. Eta gero gitarra bi, musikaria, estaldean. <risa> ah, Ezin duzu kan kriston uh, mikro bat eta konberzio txak batekin uh, grabatu, hartu soinua. Adibidez, neumantipi hori hori idean dena uh, kantariendako dako, uh, gustatzen aldu horako batek? Ez dakit, uh, diru asko, diru asko. Ez erraiten, nire? Naizu diakin, eh? Zazpimila. Ba, Hurek zenda hola, holako material, material batekin, gibelan behar duela material onak izan ere. Bai, 6.000 euroko mikrobatekin behar duzu bai prebio on eta konbederti horre on bat, uh, ukaiteko kalitate maximoa. Mm -hmm. Gero, baduzu duzu, da ordena gailu bat, Sagarduna, Sagar Sh batekin beti? Sagar batekin beti, bai. Ah, Eta, bai, egin eratut hori de lagutsi, bai. Artut, mak... Uh, mak uh, studio bat. Bai, da. Beraz, Pantaila bakar bat bat hemen? Bai, eh? nahiko ut, bai. Da nahiko omdia, ikusten duzu ez dakitzen bat pista, ez dakit... Bai, nimolatzen naiz. Bai, pantaia batekin, bestela, bi pantaiekin, zaude beti uh, buruarekin eskuinta ezker hor uh, burua mugitzen. Uh, ez nahi gudu, ni pantaia bat, uh, bai. Benaz, mai uh, tipiago bat, orai, esela -es adio eta, bai, uh, tipi-tipia da. Orain, bai, da, bide -e bat, orain, da, bai, sort sortzi faderrekin, da bai, bakajik... Uh, Manatzeko da, gainat ez da soinurik pasatzen, hor? No? Ez, ez, ez, da kontroladori bat, da bakajik... Uh, Ez ez ez ez da, da, da, da, da kontroladore bat. Bistanteda estudioaren soinua errandu du eta bistanteda baffleak hor dituzun monitore horiek. Bai, ki audio batzu dira. Voilà, guzta sentaidan monitore batzu dira, bai. Ungi, ezagutzen dituzunak, zenta zure referentzia da, hemen estudioan lan egiten uzurarik. Hori da, bai, da referentzi bakar, baut kasko bat ere, bai, kaskoarekin gauz gutxi egiten ditutu da da, bakarrik efektu entzako, ondo, behag deneana, obeto entzuteko behag ba, bai, orain baina horrein hemen goxararekin ez dute erabiltzen Uh, entzuten ditut efektuak, uh, entzuten ditut kode geber, beha gaiten den moduan, uh, edo delayak, entzuten dira argita garbi, ez dut erabiltzen, ez dago erabil konektatutare. Uh. Uh, kaskoa uh, entzuten baita gediago lupa bat bezala? Lupa bat, uh, e, bai, hori da. Uh, uh. Eta hemen soinua... Uh, ez zira pasatzen, ere, barfle batetik besterat uh, konparatzeko.... Ez, ez. Dola la arte artenuen nuena be NS be llama hoeco be erabiltzen dituena branda xuliak dituztenak Bafle ba fle eta ez berabiltsena ez biten den aki audio horikina Oiekin eta, eta listo, bai. Eta gero, zure nasketa da eta hor zure magia sartzen da, zenta suk duzu horrekatu zuk dituzu efektuak, dena kudatu behar, pistaz, pista. Hor diak, ikusen dugu proiektu bat, ez dugu norena, bena, somat, pista bat dira hor. Zdakit, hain itz, zenbat, tak, tak, tak, tak. tak. Iru, ba, ez dira asko, ez dira hain itz, eh? irurugaita Iruro goita seipista, ala, laupa bost, ez gehiago musika tresna bat dira, abena... Bai, bateria, bateria, basua suak, gitarra batzu, ez dakit, aizeak... Iruro goita seipista. Iruro goita seipista, bai, bai. Zoma tarterioan zila, deia? Uztes, esen beltzarekin, izan dela topea, egun eta ez dakit, egun eta bergogaita magta piko. Pista, bai. <risa> eta bako badu bere importantzia, edo, zuk zu kentzinez azke. Horrein bai, uh, lan egiten dudan talde batzukin egin dezaket. Be da, sartentzira produksioan hor egiten duzu, uh, nik enduko nuke, begira probak egiten ditugu, kauzak uh, esartzen dugu leku baten, uh, beste leku baten be, uzten edo, edo kentzen, eta erabakitzen dugu, hobeto soanatzen du horrela, bai, edo ez, bai, ez, eta hobeto soanatzen bali madu. Be, edo ozten, edo kentzen, baina da produkzio lana azkenean hori. E, bai. Hori baita ere, teknikari baten uh, lana. Zu, musikari izan zira, uh, ez inbesteko da musikari izaita aurako lan bat egiten duzularik. Laguntzen du? Laguntzen du, laguntzen du, baina nizatzen dut uh, be, be, tekniko batzuk ez, di, ez direnak uh, musikariak. Ez, ez, ez, eta lani egiten dute, eta ongi, lani egiten dute, eh? ben, benetan laguntzen du. Eustez bai laguntzen duela. Estan almeno uh. Limite erikesta Algo la tapesta Estasia Te odolveron Tu piegiak gogorrago sentitzeko denu ah. Zetak taldearen soinu teknikari da bai Estudioan eta bai Zuzenean ere Paskale Txepare. Eta funtsan, ahulkatzen aldituzu ere uh, taldeak, uh, beren musika ekoizteko mementoan, ekoizle bilakatzen katzen bai ere. Hori da lan bat, xe ere egiten dena Estudio rat uh, dinaintzin araike behar da prestizan. Bai, berantegi da, nire adibidez... Uh, atera ditut hor, be, uh, jabatu ditut eta nastu ditut hor, bidizko eta produzitu ere eta um, joan naiz eta dibiaz uh, iparraldeko talde batekin zenbaten txaiu indugu amak bat, amabost bat eta dena gauzak de, probatzen, hauken du ez, ezaji, ezaji estrofa besteleku baten kopla dena de, gauzak mugitu, eta instrumentoa, instrumentazioa ere be, geitu edo gutxitu batzutan, jifak alatu, ba, dakistoan lana, eh, ahi eta ahi astentzarenean horako dituzu ez dakitzen bat zen bat ordu, en, ala, gero, Grabatzeko orduana, jesagoa da, dena. Dena den, berdadinunat, prest, allaketak guzi horiekin, deia, entxegoak eginik. Hobeto, hobeto, estela galtzen duzu demorapilla. hemen, ah, bai, eto zarenean, ah, bai, hobeto, hobeto, batzuk, batzuk ejestasunak dituzte aldatzeko azken momentuan gauzaka, beste batzuk baterea. Evet. Beraz, ergestasunik eh, eh, ez balin baduzu galdu ezakezu, orduak, orduak eta orduak. Bon, eta, ez da komeni, ez. Hemen ez gira entxegoen lokal batean, ordean xartzen dilerik egia bada stresa, pentsu dut, stresa. Hainit, ez? De, mikro de, de, Depende, ez ah, depende. Vai. Batzu, etortzen dira, supertranquila, ah, bai, oh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Baitu disko batzu ba, tale batzu etortzen dira direnean, Pasten dute behar joa ba, billabete eta hemen egiten dugu dena uh, mm -hmm. ba, prozesu guztia uh, hemen egiten da. Beste batzu, be, uh, beste batzukinez da sartzen dira, presdira, hasten, hasten gira jabatzen eta eta hasi eta bukatua hartu. Da mahigunetan edo 15 egunetan denak jabatuta dugu, nahstu eta kitu. Main beste talde batzukinez etortzen dira eta dena egiten dugu hemen Idei batzu dituzte, eta, eta egiten dugu lan, lan, keta, lan bata bukatu arte dizkoa bai bai isena aukaitzen ditugu edo ez ezta kitu bala bat euskarazko talde bat hor eitena nahi hola egiten, egiten eginendu bai, oh, bai bai eta adibidez horproduksioanak be uh, lokalian egin dugun uh, uh, lan hori maskak uh, taldekoak dira dugu pasatzen bat ez dakit, bai, bai, hama, hama bost, entzailo, entugu, bai, dena landu ongi, gauzak probatu, bai, uh, bai. Maskak egin izan da, bai, lan egiten dute asko, bai, bai, bai, oso motivatuak dira eta, bai, esena, iparraldeko esena, muy... bai, gazteak mugitzen ari dira, bai, bai, bai, gauzak egiteko, bai. Egan nahi du, hor entzuten duguna diskoana hauek e, taulen gainerat hola ekartzen dutela? Bai, bai, bai argita argi, bai, bai, bai. Gero eta gehiago horai, ezin duzu e, taulen gainean ez ekaji e, diskoan proposatzen duzuna? Bai, uh, bai egespezatzen dute dena eta jotzzen dute supe jongi, bai, maila dute, oraino orain taldeak gehienak kestan mailakin uh, etortzen dira, bai, bai. Ez da, botzaren zuzentzailerik ez da oso, fea, eso bera? Az, bat maska, maskak, mm. erabili balin badut oso, oso, oso oso gutxi mm. izango da, bai. Ez eta, erraiten duguna hor, botzaren zuzentzeko, da, ototun famatu hori, pusatua dena bere uh, moda fenomeno bat da, baina erabiltzen da, erabiltzen da, usu botza zuzentzeko, zuzen eta normalki ez da entzun behar. Bai, bai. Ala ere, batzu, batzutan, pasatzen dut, ez dakit pop talde, adiez, maskak da, jok, piskatzikina, piskat ez dakit, uh, piskat endergeja pop, endergeja pop, beraz, beraz, hor ez du erabili. Eta, behar erabili dut, zatitxo batzutan, behar oso gutxitan, eta eta pop taldeetan, nox Osongi ere abesten balimadu besariak beti mus, uh, kantariak nahi agudute, pasa hortikana, gutxi ere balimada, zuzentzen ditu gauz batzu, de, de, de mi ba, ba. zen perfeksion koa, bai bai. Tresna bakotxean zuzentzen duzu ere pixka bat, ez dakit uh, kexaludia, batedian. Uh... Depende ze estilo, uh, metal taldeetan bai, uh, depende ze estilo, diotzen jotzen zu ere uh, xamplek batzukin, batzutan zendu behar da besteela makinekin ez du ez dut bat egiten. Beraz uh, bai beharjezkoa da. Baidan zen al dituzu in batzu beste musika bota batzuetan. Biziago dire musiketan adibidez bluza edo Bluza, bai, bai, bai. Hala, behin dut, eh, rabatu dut ordo lagutsi nikoa intuzea, eta, behin dut, nah, uh, bakarrik rabazioa, Eta beraek, utzi dute, imperfekzio guzti guztiak jo dute elgarrekin, zeuden ez dakitzen bat imperfekzio, en ikuste, ikuste ez dakit, momentuan, nire kostatu dintzaidan, eh, uh, bai, bai, gauzak muhitzen zideen, esen oso oso, Ezen dena oso zorrotz, eta, ez dakit, utzi nuen biedu idu haste, entzun nuen berriza, eta erran nuen, puh, onida bo, onida bo. Ah. bo. Be, Bago, bela jibat eginda oso, oso, entzuten duguna da dena perfektzioa. Bo, dena, ez. Uh, depende ze musika mota entzuten duzu, eh? Badira ba gauz batzu ere. Eh? Eta zon garaikoak ere, leheno etzen mentuaz hainbeste zuzen zen? Ez, ez zen zuzentzen, ez, ez ziren zuzentzen, ez zintzen zuzentzen du. Mm. Uh... Analogikoki Bai, analogikoki ez zintzen zuzentzen du. Adi bez, mostu nahi balima zenuen zati bat, mostu al, zenuen zinta eta pegatu, ben, ben gero, ez zuzentzen du, imposible, ez. Mm. Ez. Jo behar zenuen ongi asieratik, edo bestela imperfekzio horiekin, eta kitio. Eta entzuten balima dituzu, ez dakit garrai horretako eta aldeak imperfekzioak badira, badira leku ustietan. Ongi da, charma ematen nizu. Erraetan da, Jamaikan erri alde batzutan, ez dutela, batere ere beha manera grabatzeko, bo, nahiz eta orai, se horaz ere aldatu den, baina uh, uh, Jamaikan adibidez dena usua analogikoki egiten ziren, uh, efektuak zuzenean emaiten ziren, grabatzeko momentuan eta Bai bai, bai, bai, bai, bai, dena dena dena momentuana eta ez bakarrik Jamaica'n, eh, bai, en diskoak eh, beti ba estakite uh, Bruce Springsteen-en uh, diskoetan, ziren ez dakitzen bat mailan bat kontrolatzen zuen be, bateria basua gitarrak, besteak jabatz zegoen beste, uh, beste faderr batzukin, bi edo hiru sirenor mailana eta momentuana dena immersen. Mm. Efektuak delehiak bota, uh, nahi behar ima zuen uh, uh, efektu espezial uh, bat ez dakit hauzean, ka, uh, kasan, ez dakit dena momentuan egin behziren gauzak. Horai, mm. bai. uh, geien-geienek banaka grabatzen dute ez dute denek elgarikinek giten? Uh, depende, zetalde, depende. Bai, bai. Nikko behintu zen, adibidez, grabatu dute elgarikine. Eh? Ah, ouais. Uh, ouais, ouais. Bai. Eta grabatzen alibad bi iru aldiz gehienez eta erabaki zen zuten hau ez bestea bigajana hartuko du ta kitio eta erabaki momentuan erabakia zen zutena hartu dutea. bai bai so dans no la quoi s'il a pas bai bai gutio bai ah, benetan bai bai k esatzen al bai uh, Egia egiaiten dut, ez eh, dut. Uh, bai, bai, bai, bai. Ben horrein pazientz, bai, uh, eh, pazientzia... Uste dut, ez da gitea, ez da gitea, ez da bai, orain da gitea, ez askoz gehiago dut. Horreko uh, gehan, bai. Ez da Adina izango da? Zartzearekin. Bai, zartzearekin. Bai, bai. Normak ilderantz izko ere. Ben nire kasuan, pazientzia askoz gehiago dut horrein. Estudioan, eta hartzen dut... Artzen du denbora pila bat, izegin behar balin bada. Beste manera batez ez duzu soinua dudarik gabe. Uh, Beste egiteko manera bat, ere, lortu duzu horai edo... Bai, Teknikak aldatu eh? ba, bai eta puh, itatzea, ez hori uh, ez egitatzea, ez ustea dena libege, uh, dola, dola iru urtea. Beko biatak gero, eurte, eurte, txipa pixkat aldatu inzaitu bai. Ez dakit, zeh, zeh, zeh, zeh, atik, nahi en... baita? Zeh aldaketa, adibidez, ez dakit, ez, mm. ez, ez, ez usentzea gauzak, ez, ez, absolutoki, ez gauzak, ez, ustea, dena libre ez dakita. Eta, ez duatzu, ez duzendu geha dira, kriston uh, petua bali ma da, be, uh, bai, ezin usultzi, uh, bai, ez Hotsetan, dena, dena, horroko jean. Mm -hmm. Eta eta tratamenduan ere, gauz egei xaguak ere, ztaketa, edo tratamendu pixkat gutxiago, depende ze estilotan, estilo adibidez, ehm, uh, lan egiten dut talde batekin elektropop detzenako setak eta oh adibidez, dena da super superproduzituta dena oso landuta, oso ben egiten balimadut, adibidez maskak bezalako, edo kode, kalakan, kalakan adibidez, da super de, da supernatura bai bebai bay. eta mm. da holako taldekin, eh, kalakan bai, azdu nuen, bai ez uh, duzu trigeatu, uh, ez duzu dena utzi bertuzu Artu erduzu super hongi, xoinua. Mm. Uh, ba, kalakaren, uh, ez dut musikariak dira, eh, uh, beste dute super hongi, diotzen uh, dute super hongi, gara, uh, ba, gute mail bat, eta... Bon, Egin dituzo gauzat ezberdin hain hitzor horazen dira, Ondarriana. E, eta maider askenik? Bai, maideer askenik, orain ez daki, Fias de Cassandra, dira, dira galiziakoak da talde tradizional bat, hasten utena hor elektro, elektronikarekin, eta ezatu ditut olako taldeak ezetakekin, eh, kolaboratu dute, eta orain egiten hain haizat gauzatzu beraekin, eta da, esperiente resgajia, da, idegitzen ditu. Leioaki le le... de kitxeditu oh. bai leioaki <laughs> ajita agbi bai bai bai bai bebeira bai folkea metala, pop copekinere cop cop bai bai cop bai bai catalantal dibada ara ame i was astudiaren eta ez ez zuzuk grabatu hau ez atuatuetan Limareko volumen beti ez nebeltzak. Limareko volumen adu, bai, bai. Zer egiten du hori kompresioak eta masterizazioak? Bai, ma, limitazioa bai, limitazioa. Nahi nuen azken parte bat aipatu zurekin, Pascal, uh, zenta hemen aipatzen dugu estudioko lanainitz, baina kanporat ere joiten zira, konzertu zuzeneko soinua egiten baituzu ere. Bai, hori da, bai, bai. Plazer ez berdinada, jau? Baina bai ezbeginia da, bai. Hemen, beha, beha. Uh, be, Lauparreten artean, uh, ez dakit, oso diferentea da. Oso diferentea da. Uh, uh, Behab, estresa duzu gehiot zuzeneko hau. Estudioan baño. Beh, uh, beha ba eman aldi bat bakarrik. Beh, beha ba zu prova bat, eta eman aldi bat. Ez beha zu be, Rongi egiten inberdituzun gauzak, hebe, momentuan, egin txantza uh, bat duzu, ez dituzu bi. Eta ez duzu zure taldearen uh, ikusgarria izoratu behar ere. Uh, Beher behar du sonatu, soinuak importantzia handia du. Uh, bai, bai, bai. <laughs> etzen naiz, etzen naiz. Ben hori, eta gainera, da, lan bat, nekatuta neka zaudenean, akitia zaudenean, Be, Belagiak be, ten dira piskat, da f, pausatu uh, izan beharzira materiala ezaguttzeaz gain, zen bon, materiala initza aldatu da orai uh, soinu ekipo bateak badu uh, animaleko soinua, fina geratoak gehiago ubiltzenarigirara kasik Zdeko soinutik ez eh, zuzenean. Da berdin berdinnik era, teknikak erabatzen ditu daak ho bezuenekotan dira esttu jokoakea eh? Ba, ah, eh. uh, ba, enik, uh, baut mahi bat, dezena, uh, elebe uh, bat, Waves enak, eta uh, da, da, ber, da, estudio portatil bat azkenean. Uh, teknika guztiak ditut zuzenekotan. Uh, Eta urian amaiten alduzu zuzeneko eta atsuren maila. Bai, bai, bai, bai, bai. Da mai bat zuzeneko uh, mai bat da, eh? eh? Men or, ez está aquí doble compresióna eh, que guztiak egiten eh, direnak hor estudioan eh, be, aplikatzen ditut hor zuzenekotan. Edo bestera, behar duzu egokitu eta lan egin handen materialarekin. Hori dezberdina da, leku batetik besterat, uso aldatzen da materiala, edo berdintxu dira marka batetik besterat. Ez koloreak oso diferenteak dira, e. oa, oa, oa, marka batetik bestera, kolorea diferentea da. Nik egiten dudana, da askotan ebe grabatzen dut, zuenekoa, uh, en virtual soundcheck eta gero lantzen, lantzen dut zuzenekoa hemen estudioan. Abai? Bai, dena, lantzen dut dena. Eta, bakit hemen, be, ara, gauzak sonatzen dute ongi hemena, beraz, egin behar dudana, da bakarrika, ongi ajustatu, altabozak leku ez dietan, uh, leku izadu, be, bere jederba, bere uh, pareta, ez dakit, f, bere problemak ditu, beraz, hori konpontzen dituta, eta be, blei, taldea diotzen du eta berez, sonatu behar du. Sonatu behar du, besteleko guzietan sonatzen duen bezala? Guti gora bera, depende ze, ze, ze, ze, ze, ze ekipoa. Ben, bai, bai, bai, bai, guti gora bera bai, bai, bai. Zulebi ariak seo egitzen dute, eh? Zulako lehikoetan uh, ez zira huartzen, uh, galdu duzula edo... Hori uh, or, edo problematikabat izaiten alda? Bai, fentsatzen dut, galdu dala, eh? F, jende guztia bezala. Main, xeatzen aiz orain beti ezartzen dut anzonometra uh, eta xeatzen aiz ezpaxatzea egun egun pikoak egun eta espasatzea. Pikoak. Beraz, uh, bestela konzertua, ikitzea, larroa eta sortzian, larroa eta sortzi debetan. Hai materiala aldatu da, seugaz ere, zure uh, Alensoma da ipad ginuen uh, <laughs> bere denboratik ora hidrat. <laughs> ba ez hain susongi gooratzen, baien ba bai alatuinda bai bai era bat. Orain be, pf, dira estudiko altabozak, hitusonakoh eh? uh, uh, espazio asko zundiago batentzako, dira estudiko altabozak bezala, bai ba, ba. kalitatezkoak dira. Erreferentzia niz dituzu, or, uh, kanpoko soinua ipatzen ditugu zuzeneko soinua, pasatu dituzu, uh, sultagarretik zetakerat izan dira beste hainbat, ahtean, eh? Bai, bai, bai ez bai, bai. Uh, nire taldea izan zen trikizio. E bai, bai zaitu nuen uh, Xabi Arrakama, or, uh, makeako pesteetan. Jo <laughs> nintzen egitera niko ez sahtu dut. Uh, Alen uh, bai ezin zuen, eta joan nintzen egitera, ez dut be Xabi Arrakama, Xabi Arrakama proposatu zidan, belan egitea berarekin, lan egitea nuen hemengo enpresa batekin, eta egen nuen, ba, hare, joan gona izbide eta uh, dantzaaldi talde bat zen, ez eh? da egiten bat eman aldi, egunta berro eta amak, urte antzear, zirena, asko, hainitz, uh, ir urte, Inuena, eta beraz zuen soinu ekipo bat ere, beraz egiten dituen beha adibiez hor dizian goiegi aldeana konzertu pila bat. Eta hor gezautu nuen, beha, uh, be, xutarikoak ez gezautu nuen hor espeletana. Uh, lan egiten nuenean hor uh, iparraldeko emresarekina, bera egitortzen zirenean beti sokak hausten zutena. Eta ez zuten baklaieno egik, eta nik halatzen nituen sokkak bere entzako. Beti, konzertuetan, eh? ezberetan, fresuen aldeko konzertuaren. Ah, eh? Bai, bai, urtero, nire entzera uh, baklaieno egkoa. Bai, bai. Eta hor geza nuen bexabita hito, eta galder, bai. Eta ba hori ebe etrikizio gero ezautu nuen ebe ba hori ebe ba asintzen kokain, anestesia piskatekin nuen konzertu batzu, gero osuta hajikin zazpi hurtez, kop, pf, ez dakitzen bat aldekin, bende eta azetak talde pila batekin. Ez duzu nornailekin egitean baditu zuz galderaren hitz? Bai, badira, bai, bai, bai. Ez egin? Ez, ez, ez, ez, ez. adibidez, adi atzu egin dut aspaldiko talde bat, tox, uh, bizkaiko talde bat da, zeren deitzenakoa, egin dut augeko astean, lan egiten dut ere ineso sinagarekin, bau right. proiektu bat, tox, uh, kuban abatzukin. Habe? jo berdin ouais. Eta gero ibiltzen zira ere aholkuen emaitean, eh talde batzuentzat. Bai, bai, bai, hori be, e, be, bete ari naiz ere be uh, klima kekina, hala be lan uh, lanzenitu go hor susenekoaka, uh, eh faioak adibez susenekotana zergatik uh, ezin da ongi atera be ahotsa zergatik uh, mm, aukeratu ongi be, uh, be, uh, be, mikroak be uh, Alde, teknikoa, zinez hor, zuzeneko eta nola hobetu eta nola erreztu, ez da musikaria kambiatuko, baina nor, materialarekin egiten alda? Gauzo atzu bai, bai, ba, akilimak ekoek musikari hoxonak dituztea, ez da musikaren atletik arrazoa, bai, e, ba, bai, bai, gauzo atzu ez dide Erabili Bon, ez direnak erabilibear. Bai, erabilia al dira, baien beraen mailan edo nahi dutena rentzako ez dute erabilibear. Hala. Bon, finitzeko behtin Pasquela, nora ikusten duzu uh, eh musika onera doa, eh uh, aldatu dira segur. Bai. bada Bad ere, ono egiten dena, bena zer diozu. Po orain Eiten ari dira ez dakite dakit zenbat estilo. Ni gusten dut oraina nire gusteaza 80 marka dan 60 80 80 marka dan. Oh, ba ziren ez dakit zenbat estilo diferente itoiz bat, shutarag bat, seri uh, dereko txements bat uh, emeak uh, kimafundi. Ez dakit orako, ez dakit zenbat talde esperdin estilo esperdin eta oraina Ne, ne ustez itzultzen ari gira um, horretara ino inojezu kopiatzen beste adibez egonda garai bat be, uh, taldeak adibidez berritxak be, zeon berritxak edo betaraji bat eta baziren ez dakitzen bat berritxak tipi ez ono badira eh ono bada influencia nei bai, zuten dut da bai ustezu mm. ai beste mm. ben orain egite, bai ah, ez dakit ez dakite berritxak sustut <laughs> hori eh, referentzia bat izan da laike Bai, bai, ben, nahiute jana, uh, gutxiago orain uh, euskaregia irekitzen ari, ari da estiluen aldetik, estakit, ba, uzu, uh, ez dakit, ba duzu, orain. Ez? Jumba, uh, pop, uh, elektro, uh, u, uh, musika urbanoa, uh, denetarik duzu, denetarik, da, uh, ez dakit, ehozen estilo duzu. Eitzako, bai, bai, eiten dira ez dira ez berti nasko. Amestuko zinuke, talde bat grabatzea, oraino egin ez duzuna, ez dakit, Euskar Erikoa edo kampokoa. Euskar Erikoa, adibidez, haini du alde. Nahinuke, nahi, bai, nahinuke, ez. Hala, da, guztuko dut egin duena, bai, betidanik. Beti Beti danik Eta beti jar dut ostia nuke egitea gainerdualde bai. Bai. Janie. Janie. Ja, Lotzenzi den ese. Askani gogor pauskalekin. <laughs> <laughs> maite dut. Maite du bere autza, maite dut ezakite uh, pertsona maite dut, ezakite maite dut Beti danik. Ezakite zerratik eh? da bai feelinga edo pentsatzen dut zure mikroetatik zure beharrietatik pasatuta hor egin sinetsakela gaindian bots eder bat. Maite duzu botsen lantzea, botzen ateraztea. Saiatzen naiz, eztekin nola egiten duzun? iten du ana? Ameira, eta kiten, ez da u, gauzamdirik, ahongi eh? gehawatzea da gau sinpleak egiten ditutea, eh? dira beste mundu batetakoa kea. Eh? Entzuten dut modu baten ere musika, beraz, behar ba... Ez dakit bakoitza bere, bere, bere, bere sensibilitatea, ez dakit musikarekin, beraz, uh, bai... Ba hituzu e referentziak, grabatzen duzularik, beti hartzen duzu, talde bat, ongi ezagutzen duzuna, konparatzeko edo... Ba, ba hitu, eta uh, beti, uh, iten harian ezok metal talde bat, eta badut uh, gustatzen zaidan uh, referentzi batzu ondoan, beti... Zuteko nuna... zutakita. Uh, Iak iteko... Nuntzaude, naskataren morana. Nuntzaude mm. uh, edo... Ego eztu edo... Bai, beti ditut, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Beti entzuten ditut nik referentziak bai, bai, mm. Bon, pentsatzeko da, zpag nera turbilduko direla, niz talde oraino, xoko untarata, zelaian zira. Eh, badu izen bat, estudioak? Nire izenean da, bai. Paskale Txepare. Bai, bai, hori da, bai, bai. Bai, asieratik uh, izan da horrela, eta eta gainera paskaletxe pare beti da egualetik eto jita uh, bereak ezartzen zuten uh, grabazioa paskaletxe pare, paskaletxe pare, paskaletxe pare, beraz ez dut ino dut horrela eta... <tusurra> eta ala. Hau da zure marka guai. Horrein da, ne? da. Bai, bai, bai. Hala. Bon, Paskal, mire esker, bisita hori egin arazirik, eta bide hon, zuri? Erdin, pampi, mire Proiektuak ikusten dut bide hon da direla hor, hainiz uh, ditekoak dira ere ono Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ongi. Midesker? zuri? Pampi. Oztokadak.